оскільки хата сухла, вирішили відпочити в пообідню пору на сіні, яке викосив Андибер. Молодець, Андибере, оцінив роботу шеф, наче все життя косив. На гадюк не натрапив? Була одна біля погреба. Біля якого погреба? Ну там, за хатою, двері прямо вгорі. «Так-так, до речі, треба заглянути туди. Може, щось лишилося від моєї прабабці?» А на другому схилі Яру десь є ще один погріб. «З підземним ходом», – підозріло поцікавилася Свідка. «Чесно, не знаю», – позіхнувши, відмовив шеф і заплющив очі. Перемовившись з кількома словами, народ солодко поснув. Марго снився сон, наче вона з Леською руками ловить рибу у воді. Риба пручається, в руках, від чого ставало лоскотно всередині. Прокинулася вона від андиберових поцілунків і відразу провалилася у пріру. Скільки можна спати, суворим голосом сказала Марго. Вже сонце сідає. Шеф підхопився. Що, вже? Ну і заспали. Я ж казав, тут усе по-іншому. От добре, вже дорога підсохла. Бог, дай завтра рушимо. А як не дасть, пожартувала Леська, то хтось інший дасть, віджартувався той. Гришо, дорікнула Льоля. Я мав на увазі пописку, не розгубився він. Здається, Льоля почала здогадуватися про чоловіка і про Леску, але реакція її була дуже дивною. Здавалося, що вона заспокоїлася і змирилася. Шеф, відчувши це, користався моментом. Марго дивилася на них, а думала про своє. «Марго!» – смикнув її шеф. «Повернися, ми тут». «Так, усі на місці?» «Васьок, ти є?» «Є». «А де Андибер?» – озирнувся він. «Пішов у ліс похмис», – задумливо промовила Марго. «З ким?» автоматично вирвалася у шефа. Сам замріяно відказала Марго, навіть не прореагувавши на останні шефові слова. Зате Свідка прореагувала. Не всі ж ходять до лісу в парі. Шеф почервонів і поглянув на дружину. Та з удячністю дивилася на Свідку. «Не пора лі нам підкріпіться?» – голосом і Пуха сказала Леська. Усі з радістю погодилися і пішли до обіднього столу. «Вам не здається, що чим більше ми їмо, тим більше їжі стає?» – спитала Леся. «Нема чого дивуватися», – погодився шеф. «У цьому яру все навпаки». «І любов?» – спитала Марго. Шеф сприйняв це питання на свій карп, проте не розгубився. «Все?» «Усе тут навпаки, аніж у реальному житті», – промовила подумки Марго і любов. Повернувся андибер з лісу і приніс у жмені напівдостиглі суниці. Ніхто на нього не звернув уваги, звичайно, крім Марго. «Відкрий рота і заплющ очі», – сказав андибер. Марго, мов, дитина послухалася. Він висипав їй до рота суниці. За столом знову ніхто не прореагував, певно, крім Марго. З усіх ягід вона найбільше любила суниці.